açúcar o caralho mamãe me passou pimenta oh mulher quero ver se tu aguenta oh mulher quero ver aguenta oh mulher quero ver aguenta, oh, mulher, quero ver aguenta. rebola e biana pro biel e arrebenta oh mulher quero ver se tu aguenta oh mulher quero ver se tu aguenta oh mulher quero ver se bola Eppina pro biel e arrebenta Oh, mulher, quero ver se tu aguenta Assim que eu nasci, mamãe me passou açúcar E já disse pra mim, vai chover mulher na sua ó oh, ver se toma juízo, vou falar pra tu agora Antes dos meus 50, eu não quero ser sogra Mas agora já tá grande, já tá criando as volta e tu, cara, sabe mesmo que você toma frente disso. Ai que delícia! A açúcar o caralho, mamãe me passou pimenta. Ô oh, mulher, quero ver se tu aguenta. Ô oh, mulher, quero ver se tu aguenta. Ô oh, mulher, quero ver se tu aguenta. Quero ver se tu aguenta, oh mulher, quero ver se, aguenta. Oh, oh, mulher, quero ver se aguenta. oh mulher, quero ver se aguenta. Oh, oh mulher, quero ver se aguenta. mulher, quero ver se aguenta.